Seguim a la sintonia de ràdio Palafrugell i, novament, doncs, toca càpsula de, de Medi Ambient. En aquest cas, tenim convidada a la Ruth Palomeque, cap, cap de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafrugell. Bon dia, Ruth. Hola, bon dia. Doncs, eh, primer de tot, gràcies per venir eh, un cop més aquí als nostres estudis. I avui doncs parlarem dels gavians. No? Ara estem en aquesta època en què ells estan criant eh, en aquest inici de primavera, entre el mes de març i el mes de maig, no? i generen una, una sèrie de molèsties eh, a poder a veïns i també fins i tot a, a escoles. Eh, posem una miqueta en context els gavians, eh, aquesta espècie que amb el pas dels anys doncs, han, hi ha hagut uns canvis d'hàbits no? en, eh, en, en la seva alimentació per exemple, no? que, que, que ha provocat doncs, que generin més molèsties cap a, cap a nosaltres no? sí. Bé, el gavià és, és una espècie que té una distribució a, mol, a molts llocs del món en concret aquí al Mediterrani doncs, tenim una, una espècie que és el gavià conegut vulgar, vulgarment com gavià de potes grogues és un animal molt, molt gros amb el, mm -hmm. les plomes blanques, les ales grises i tenen les potes de color groc i, i són bastant grans això és important perquè també generen problemes, d'altra cosa, perquè intimiden molt, són mm -hmm. molt grans, poden fer metre i mig de, de punta a punta de l'ala i més de mig metre de llarg de, del bec a la cua. Llavors, aquests, aquests animals han, han tingut uns hàbits alimentaris sempre de, de pesca, ells pescaven peixos, crancs, bueno, diferents crustacis, i es considera que és a partir dels anys 60 més o menys amb, amb un canvi d'hàbits de, de, de consum també per part de, de la població que en aquest país s'han doncs, anat acumulant en diferents llocs residus orgànics que estan a l'abast d'aquests animals i han canviat els seus hàbits de consum llavors han, han entrat cap a, a l'interior s'han establert doncs, en zones més interiors perquè tenien punts d'aliment en abocadors i actualment bé, en molts, molts punts de, de la via pública doncs, poden trobar fàcilment restes orgàniques en contenidors, papereres i això fa que s'han instal·lat uh, molts, molts d'aquests gavians en, en zones habitades i, mm -hmm. i generen problemes. Doncs uh, uh, posats en context aquest, aquest canvi d'hàbits, no? perquè poder la gent més, més doncs, que tingui una certa edat doncs pensa... Carai, abans no teníem no? aquest, aquesta problemàtica, doncs, eh, al final ve per culpa nostra, eh? sempre anem a parar allà mateix, no? una miqueta, sí. que poder, els nostres actes no acaben de ser del tot correctes, eh, doncs aquest sobrant de menjar que tenim eh, a les nostres llars i que després doncs, eh, queden en això, no? Bocadors, doncs fa que aquests gavians doncs, estiguin més cap a l'interior i no tant cap a, cap a, la, a, cap a la costa. Eh, entre aquests problemes que, que generen aquestes molèsties, fins i tot una certa inseguretat, no? A vegades la gent, doncs, de sortir al, al terrat de casa seva perquè poder doncs hi ha un niu de gavians eh, això és la, la, les principals molèsties que, que poden arribar a generar? Sí, el que ens arriba a l'Ajuntament a l'àrea de medi ambient són queixes de persones o consultes eh, de persones que, que els hi ha fet niu algun, alguna parella de gavians al mm. teulat, també d'escoles i, i clar, això sí que és un, és un problema perquè, com he dit abans, són ocells bastant grans i com, bueno, com és natural, quan tenen el niu i tenen ous, doncs els defensen. I, i bé, eh, poden ser agressius, són, mm. són agressius quan estan en època de cria. I bé, les persones que tenen un teulat i els hi posen el niu en allà, a banda de que moltes vegades es, el problema que tenen és que no poden utilitzar perquè es troben allà amb un ocell, Uh, també són problemes de sorolls, no només és la persona afectada que té el, el niu al seu teulat moltes vegades són veïns que es queixen perquè hi ha un niu molt proper mm -hmm. i clar, surten, fan vols rasants i, i criden i generen molèsties i també les escoles, uh, també és un problema perquè clar, la mainada d'on surt al pati a esmorzar i no, moltes vegades doncs, ens han dit que, que baixen que ja saben perfectament, s'adapten hi ha uns individus que estan especialitzats amb mm -hmm. això, amb recollir el, el menjar, i són uns pocs eh, individus concrets que esperen alhora, saben quan toca el timbre, quan els nens entren, quan els nens surten, i baixen a buscar les papereres, el que troben, i a vegades també pot ser que que l'hi prenguin amb un nano de la mà, vull dir que fa, fa una mica d'impressió. Sí, clar, clar. No, no, és, és, és curiós eh, com aprenen doncs, aquests horaris no, també que, que tenen doncs, els, els nens i nenes a l'escola i fins i tot doncs, quan baixen a, a buscar menjar doncs, en, el, en el pati, aquelles restes que han quedat. Um, han, suposo que s'han provat no, diverses tècniques doncs, per intentar que la població de gavians no, no sigui superior a la que hauria de ser, no sé en quin punt ens trobem aquí a casa nostra, si hi ha una, una sobrepoblació de gavians o, o està més o menys controlada i no sé si eh, hi ha una, unes tècniques que ja venen no, no per part de l'Ajuntament només, sinó ja per part de, de la Generalitat mm. Bé, per consultes que havíem fet sobre aquest problema, perquè clar, des de l'Ajuntament eh, la ciutadania demana unes solucions i amb aquests temes doncs hem hagut de demanar també opinió i, mm -hmm. i assessorament la Generalitat ens comentaven en el servei de fauna que el, el que ens passa en aquesta zona és que hi ha una colònia molt important de gavians a les Medes. Ens van dir pues, que potser són uns, uns 12.000, tenen comptabilitzats aquests ocells, eh, s'alimenten entre la franja de a les Medes, diguem-ne, que van a dormir, mm -hmm. i es van alimentar fins a solius, a l'abocador, i tot el que hi ha pel mig. Llavors, sí, és una gran població, eh, tenen aliment tot el que volen, llavors no, no, no estan limitats, tenen pocs depredadors, i, i sí que és un, és un problema. Llavors, des de la Generalitat hi ha alguns documents on s'expliquen tècniques que han fet per intentar controlar aquestes poblacions. També dir que les tècniques efectives que recomanen mm, són en punts on estan molt concentrats, és a dir, en abocadors. L'ideal mm. seria que als abocadors no hi hagués matèria orgànica eh, accessible. És a dir, els abocadors aquests eh, tradicionals, diguem-ne, que, que es llença tot barrejat sí. i a l'aire lliure fins que no es tapa, doncs això és el que no, no convé. I... Uh, no, que, que el que interessa és això, uh, des de la Generalitat es recomanaria fer actuacions concretes en els punts d'alimentació i punts de dormitori, és a dir, mm -hmm. no són abus protegides, es poden, es poden matar uh, amb escopetes, el que passa és que això també és molt impopular i tampoc es fa, mm -hmm. uh, i el que passa és que el problema que hi ha és que um, la competència de control d'aus urbanes és municipal, llavors des dels ajuntaments podem fer molt poca cosa, Mol, molt poca cosa perquè en un àrea urbana no començarem a, a disparar, Sí, és més bé. Podria plantejar, però no és, és, no és raonable. I el que podem fer és autoprotecció, bàsicament, és allà on arribem. De, de moment no hi ha cap mètode que s'hagi provat i que sigui 100% eficient. O sigui, sí que s'han provat, eh, com per exemple, retirar nius, però es comprova que els tornen a fer. Mm -hmm. Es poden punxar ous, però també pot ser que eh, els, els, les, els tornin a fer. Depèn de l'època de l'any, poden el període de, de, de posar la, de la posta pot ser més llarg o més curt. cur, no, no, no ens han, no ens han dit cap mm, organisme així de servei de fauna, per sí. exemple, que són qui més entenen amb aquest tema, que hagin trobat mètodes eh, eficaços. Llavors el que ens queda eh, en els ajuntaments seria, o bé fer, fer una mica de pressió perquè es puguin fer mesures en punts d'abocadors, però clar, això és més, és més complicat, i és més a mm -hmm. llarg termini. I com a solució, les persones que estan patint això, el que, els, el que ens recomanen també, i és el que estem fent nosaltres, és autoprotecció. Eh, M'explico. Nosaltres ara, per exemple, des de l'Ajuntament, si algú té una problemàtica, alguna, un particular, una comunitat de veïns, té un niu, uh -huh. eh, ens pot demanar un servei de retirada. Llavors, això sí que és important, entre el mes d'abril, mirar de no anar molt enllà del maig, que els polls no hagin sortit... Eh, tenim una empresa especialitzada que accedeix a la, la, la, la terrassa on talla el niu i el retira. Mm -hmm. Aquest servei és gratuït, eh, excepte en el cas de que s'hagi de menaster una escala o una grua per accedir al teulat que llavors el propietari ha de posar aquest... ha, ha fer-se càrrec d'aquesta despesa. Sí. I després el que és molt important és un cop s'hagi retirat el niu, eh, el que diguem mesures d'autoprotecció seria doncs, a fer que al gavià li sigui molt difícil tornar a fer el niu allà mateix. Poden ser tècniques molt simples com posar fil de pescar lligat d'una a punt a l'altra perquè a l'hora d'aterrar, com, com hem dit, són animals molt grans, mm -hmm. no, no els hi sigui fàcil aterrar allà, llavors el buscaran un altre lloc. Potser tindrà el niu, el comentàvem, el, el, el, comentà, no? el veí del costat. Però, però és, bé és... És el que es pot anar fent, no? intentant doncs, posar una mica de, de pals a les rodes, no? perquè no puguin doncs, fer el niu de forma fàcil, i, i si, no, doncs, si ja teniu un, un niu, doncs eh, recordar no? que millor durant aquest mes d'abril ara que estem a principis de mes doncs eh, posar-nos mm. en contacte amb l'Ajuntament i a través d'ells doncs, a través de vosaltres sí. doncs, eh, en aquest cas podíeu retirar aquest, aquest niu Sempre és important que, no, que els ous encara hi siguin, no? que no hagin ja eclosionat perquè si no és, després ja és, és, més és molt complicat. No? Llavors els, els ocells, els pares, ja estan molt més agressius. També Clar. és important que si algú es troba en aquesta situació, doncs poder sortir fora amb un paraigües al, al teulat. No? Si s'han d'acostar al niu, portar un paraigües. Um... Bueno, és una mica de, de mm. sentit comú quan, quan els polls han sortit, evidentment els pares estaran més, més atents als polls que no pas quan encara no han sortit Òbviament. la feina de l'empresa que ha d'anar a fer-ho també és més, té més risc en aquest segon cas i hi ha hagut ocasions que, en, que no ho han pogut fer perquè, eh, perquè esperem que passin, abandonant el niu quan els polls ja són grans abandonen el niu i llavors es retires, qüestió de bueno, valorar una mica aquest, mm. aquesta situació i, I pel que fa a les escoles, doncs, bueno, les escoles ja, ja, ja ho saben, les que s'hi han trobat, han canviat moltes el, el sistema d'esmorzar de, i els nens esmorzen a dintre, i llavors, sortant a fora al pati no hi ha, no hi ha menjar, les papereres, i llavors, bueno... Els gavians també ho veuen i busquen un altre lloc. Sí, no? són animals que doncs, en aquest cas són intel·ligents perquè van aprenent doncs, aquestes rutines doncs, dels humans i també doncs, saben si aquí hi ha menjar o allà no. Doncs, i van, això ho hem vist també amb altres espècies no? que, que en un principi doncs no teníem a prop de, de la població potser el, el cas dels sanglars, per exemple, que sí. abans no baixaven pas als nuclis urbans i cada vegada doncs, és sí, més sí. habitual, no? I és, també, al final, és, tot va per allà mateix, perquè sí. troben menjar de forma fàcil eh, que abans no, no, no, sí. no el trobaven, no? Sí, s'adapten. Bé. Eh. S'adapten a, a les facilitats, i hi, hi ha llocs entre, que els gossos han après a creuar els passos de vianants al costat de les persones i veuen quan és vermell, no ho passen, i es posen a, mm. a Romania, per exemple, a veure, és com a tall d'anècdota. Bé, eh. És doncs, veu que això passa. Eh, són molt intel·ligents els animals en general i doncs, a vegades els menys tenim en aquest cas. Per evitar, doncs, eh, per posar una mica més de dificultats en aquests gavians, perquè no generin aquestes molèsties, no aquest soroll i fins i tot doncs, aquesta una mica inseguretat en el nostre edifici o fins i tot a la nostra escola, que ja ho heu comunicat, com ens deies, doncs, intentar doncs, dificultar ls i que no puguin fer el niu en el, el, el terrat i si ja han teniu un doncs eh, ara abans que s'acabi aquest mes d'abril ara que estem a aquests primers dies, doncs això, posar-vos en contacte amb l'Ajuntament i allà doncs us assessoraran. Aquest servei és gratuït, però recordem, eh? hi ha aquesta excepció que si s'ha de contactar alguna grua o alguna història, doncs això sí que ja hauria d'entrar a càrrec del propietari o, de, o dels propietaris. I una cosa molt important, a més a mig termini, és reciclar, separar bé la matèria orgànica. Si separem bé la matèria orgànica i sobretot la dipositem dintre el contenidor, tancada, lligada amb una bossa, evitem també que hi hagi menjar accessible a la via pública, perquè també trobem gavians caminant pel carrer o superats sobre d'un contenidor d'una paperera que, que també també té el seu, el seu què. Això mai està de més recordar-ho, sí. eh? perquè això doncs, ens serveix per uh, a tots els casos, per al dia a dia, sempre doncs, intentar fer les coses de forma cívica i, i posar aquestes, aquestes matèries orgàniques doncs, dins d'un contenidor, tancat amb la bossa, per tal doncs, que no deixar-ho a l'aire lliure i que doncs, després els gabians, en aquest cas, o altre, una altra espècie, doncs pugui uh, trencar aquesta bossa o fins i tot doncs, menjar de forma fàcil. Ruth, no sé si vols afegir alguna una altra cosa, crec que ho hem comentat tot en tot cas, eh, per posar-se en contacte amb vosaltres, telèfon i, i correu electrònic, no? Sí, el telèfon de l'Ajuntament eh, el 972-62300 podem demanar per l'àrea de medi ambient mhm mm Correu electròniques mediambient, tot seguit, arroba Perfecte. Doncs si teniu algun d'aquests problemes, ja sabeu com posar-vos en contacte. Nosaltres, doncs, ens emplacem d'aquí uns, uns dies doncs, per tornar a parlar, a tractar algun tema de, de medi ambient, Moltes gràcies, Ruth. Gràcies a vosaltres.